Това, това беше третата лекция и накрая завършвам с египетски афоризми. Ако не изправиш злото в себе си, то се отвоява. Ако не изправиш злото в себе си, то се отвоява. Само с чисти слова можеш да построиш Бог в себе си. Стани храм и Бог ще те посети. Велик дар е за живота, ако Бог те съпътства. Истинският човек е извървял пътят на чистото слово. И то му е позволило да, превърне в, да се превърне в безмълвие и тайна. в голямо изпитание може да ти помогне само твоята дълбочина. Дарът на мъдростта е дълбочината. Съкровенното сърце не принадлежи на този свят. Сприхавият, гневният, Никога не познават истината. Значи сприхавият човек, гневният човек, няма значение дали на 5 години един път се гневи. Врагът е вътре. Тоест, никога не познава истината. Има очи, които крадат очи. Пътят е в твоята скритост. Образование има само този, който е открил Бога. Лъжецът не може да мисли. Не се ли ражда зло в Тебе? Ти си вече свободен. Мъдрият постига живот. Който го няма в света. Щом си губиш времето, ти си в мрежата на дявола. Не миналото е важно, а древността. Мързеливия човек дълго гонил охлива, но не можал да го настигне. Ако искаш да бъдеш богат, увеличавай своята честност. Ако искаш да бъдеш богат, увеличавай своята честност. В Словото има голяма сила, но когато е позволено силата да влезе. Мадрецът има в себе си нещо повече от кръсноречието. Мъдрият говори не с устата си, а с духът си. Скромността е мъдър пазител на душата. Който е бил много дълго време честен, е станал мъдрец. Мъдрият човек истинно е избрал Бога, а Бог го е научил как да озрее в Божия замисъл. Невежият нищо не сее е и затова жътвата му е още по-голямо падение. Неразбирането е отнето знание. Да имаш много знания, а да нямаш сърце, е наказание. Мъдростта е всякога тихо извесена над трудностите. Лъчезарното слово, това е синът на Бога. Змията, змията е особен наставник за тези, които са изгубили любовта си. И те трябва да бъдат наставлявани. Който е заживял в съкровенното, той вече не е в процесът на съдбата. Който има истинска любов, Става син, който няма, остава човек. Бог се отделя от онзи, който изкривява Словото. Гневният никога не познава истината. Който е придобил себе познание, враговете му нямат власт над него. Значи, който е придобил себе познание, враговете му нямат власт над него. Да имаш Бог за таен приятел е велик дар. Значи, да имаш Бог за таен приятел е велик дар. Ако времето е мрачно, тогава къде е твоето Слънце? Така, това беше за днес. Следващия път ще ти говорим за богомилите. Следваща лекция на 6 ноември.